Mir i dobro, poštovani slušatelji, dobro došli u još jednu emisiju Poziv u svijetu. Na vrijeme i ovoga puta krećemo s jednom vrlo interesantnom temom. Danas ćemo govoriti o hodočašćima Frame u jubileju Milosrđa, u Krakov, Asis i Rim. I posebno sam sretan što danas u gostima imamo dva mlada Framaša, članove Frame Domagoja Marića i Antonija Stanešića, kojima želim dobrodošlicu u studio Radio Marije. Hvala lijepo, mir i dobro. Evo, poštovani slušatelji, ako niste znali što je Frama ili ako ste znali, ali ste htjeli saznati nešto više, danas je idealna prilika. Oni će govoriti o nekim svojim osobnim iskustvima, ali zaista želimo progovoriti o važnosti hodočašća, na primjeru u Franjevačke mladeži. Tako da ću za sam početak pročitati jedan kratki citat Fraleona Kikića o hodočašću. Hodočašće je od uvijek bilo važan događaj u životu svakog vjernika. Ono je slika ljudskog života. Pociča nas da je čovjek od rođenja do smrti putnik, da za njega ovdje na ovom svijetu nema stalnog boravka, da je na putu kojim tek mora nekamo prispjeti, na putu između dvaju svijetova, od kojih je prvi prolaza na drugi vječan. Hodočašće kao hod prema svetištu jest prispodoba hoda prema Božjem kraljevstvu. Ono ljudima posvješćuje eschatološku prekogrobnu perspektivu u kojoj se kreću kao putnici, između tame vjere i žeđi za viđanjem između ograničena vremena i težnje za životom bez kraja, između napora hodanja i iščekivanja odmora, između plaća prognanika i čežnjo za radošću vječerne domovine. U perspektivi vječnog života moguće je prijeći od pojedinačnog hodočašća na cijeli život shvaćen kao jedno veliko hodočašće, a cilj je najme uvijek isti. Gospodin Bog kojega smo u hodočašću osjetili bliskim, u nekom ga smislu iskusili, a koji nas očekuje preko granica zemaljskog života. Evo poštovani domago i Antonio na samom početku prije nego što dođemo i do Krakova, Siza i Rima koliko je vama važno hodočašće u vašim životima? Pa u svakom slučaju hodočašće općenito osim što je znači zapravo cijeli naš život kao što sam i ovaj citat, citat kaže: cjeli naš život je hodočašće pa u samom tom smislu svako Hodočašće koje činimo tijekom života je i formativni karakter kao što se u životu izgrađujemo, tako nas i svako hodočašće izgrađuje i to se pogotovo u Frami vidi i zaista nema framaša koji je bio na nekom hodočašću a da se vratio isti kakav je na njega krenuo. U Frami se jako veliki naglasak stavlja na to i vi u okay. Frami Siget također potičete hodočašća. Kako mladi reagiraju kad se prvi put vrate s hodočašća? Pa to su obično onako svi govore, a bili smo na Frami ali nikad do sada nismo baš bili članovi Frame. Ono, dok se ne ode na nekakvo hodočašće, a najčešće je to a, Franjevački hod Uh, jednostavno, ono, nismo imali taj osjećaj pripadnosti kao što imamo sada iz razloga što nismo osjetili jednostavno baš taj osjećaj zajedništva i bratstva mm -hmm. koji se uvijek osjeti na tom hodočašću. Svesvetska sopnica također potiče hodočašća. E, tako je, evo, hodočašća su za mene, recimo, stvarno jedno, jedno jako lijepo iskustvo eh, framašta i kršćanstva. E, mislim da evo, sam kao framaš nisam mogu u potpunosti doživjeti framu dok nisam otišao na kapitul ili na hod ili tako negdje da otputem na par dana sa framašima. E, mislim da je to jako bitno u životu jednog hršćanina da tako, ne znam, ode hodočastiti negdje jer se tu stvarno može doživjeti jedno jako lijepo iskustvo vjere. A kako je započeo vaš uh, osobni od prema Franjevačkoj mladeži? Evo, prije nego što dođemo do ovih konkretnih hodočašća, kako je izgledalo to približavanje Franjevačkoj mladeži? Gdje ste prvi put čuli i što vas je zapravo potaknulo da se pridružite? Pa evo, uh, moje bratstvo mjesno nije tako staro, postoji već 3-4 godine i onda kad se to počelo osnivati, ja sam već tada bio premlad za ući Franja, ja sam sedmi, osmi rad, sad sam puno slušao o tome, i ako nisam znao šta je to... Nešto sam našao frama. Frama to mi je bilo poznato ali nije me privuklo jer nisam ništa znao o tome no kad sam bio negdje prvi, prvi srednje sam m, puno mojih prijatelja išlo na to me zanimalo šta je to. I jednom sam došao na susret pa sam došao još jedan par puta i tako sam se zadržao i ostao fram je ali ono što me privuklo da ostanem je to bratsko zajedništvo među Framašima. Možeš li danas zamislit svoj život bez Frame? Teško. Domago je tvoj put prema Frami? A, Odnosno, on to je. Domagoj je upravo ovoga. govorio. <laughs> Sve je okay. Pa ja sam zapravo na Framu i krenuo preko jednog hodočašća. Pa je to a. ovako dosta interesantno. Bilo je zavjetno hodočašće na Mariju Bistricu. I kao i uvijek isto tako Frama i u tome sudjeluje i uh, ja sam imao par prijatelja koji su bili Framaši i tako, uvijek sam čuo Frama, Frama, Frama i prije sam ja uvijek naravno bio u crkvi i sve to, ali jednostavno ono, Frama ok, super ovo, ono, jednostavno ono, nije mi zazvonilo. I tako i onda kada sam na hodočašću poznao Framaše, jednostavno ono, počeli smo se družiti, tako, kliknulo i odlučio sam doći na framu. Et. I nakon to je toga sve samo pozitivna iskustva? Je, da, tako je. Jeste li se prije međusobno sreli? Pa ne. E, ja se tebe sjećam e, sa par susreta, ali Aha. to je ovak, više izviđenja, da. da. E, kako reagiraju vaši prijatelji, bližnji koji nisu u Franjevačkoj mladeži? Vide li oni da ste vi u Franjevačkoj mladeži? Pa ja se nadam da vide, sad to bi najmjero bilo njih pitat, vjerojatno. Ali ovoga, to je nekakav cilj da se toči, to je i ne samo na, na Frami, nego i u životu uopćenitu. Mm -hmm. Pa moji su tako, ono, vide da sam u Frami i kao što sam, pošto stalno putujem, pa onda se zržajem <laughs> tako i... Lako je tako samo putovati. Da, da, tako nešto. Nikad uvijek nas nema, da. Mi uvijek negdje. Jo, idemo ovdje, ovaj vikend ovdje, ovaj vikend ondje. I roditeljima je ponekad potrebno neko vrijeme da shvate da su to zaista vrijedna putovanja. Je, je. A Što najljepše pamtite sa svih svojih putovanja na kojima ste dosad bili? Pa, ja mogu reći da recimo međunarodni susreti, koliko god su svi nacionalni susreti uvijek posebno lijepi, ali međunarodni susreti su uvijek isto tako jedno bogatstvo na koje čovjek možda i ne računa. Iz razloga što tamo imamo priliku vidjeti kako ljudi koji žive možda u sasvim drugačijim kulturama od one koja je naša, a, žive doslovce ono isto, isto na što smo i mi pozvani. I to je stvarno jedna vrlo interesantna stvar. Mm -hmm. Ima tako različiti, ono, doslovce radimo a, na različite načine iste stvari, to, to je... Prezanimljivo. To povezuje onda još više yeah, jedne yeah, druge stvarno da malo je. Uh, pa slažem se doneka s Antonijom to. Uh, da, znači ljudi koji ne živo u istom okruženju koje mi žive isto ono uh, na što smo mi pozani i, i to zajedni što iako te ljude prvi put recimo ako smo potpuno različiti od njih, mi smo i dalje pripadnici te jedne te iste zajednice, jedne, uh, iste crkve. I to me ono posebno oduševljava pogotovo sad kad sam bio u Krakovu. Jako puno framaša kaže da im je posebno drago kada su na hodočašćima zajedno sa sestrama, sa braćom, sa svećenicima da ih malo pobliže upoznaju, da to daje neku posebnu vrijednost. Pa je, jer onako kada je to sve na župama onda često puta se dogodi iz, iz razloga raznih drugih obaveza koje su uvijek prisutne na župama. A, jednostavno, čovjek nekad nema toliko vremena ili nema toliku priliku baš zbližiti se. Ono kada čovjek doslovce proživi tih nekoliko dana sa drugom osobom, onda se može baš ono a, puno više pristupiti i puno pobliže se opoznati. I to je onda u tom smislu stvarno svakako jedan od segmenata, da. No, Domoga tvoja iskustva? Uh, pa slažem se, to je super recimo uh, kad, nas, kad s nama idu svečenici i časne sestre jer puno se onda od njih možemo naučiti, možemo im postaviti puno pitanja koje inače ne bismo i e, puno su tada pristupačni jer, jer tada kada idu s nama na hodočašće onda nemaju nikakvih drugih, recimo župnih briga i ničega, nego su posvećeni nama, onda e, puno više od njih možemo saznati i, i puno nam više mogu reći i tu su nam na usluzi i, i onda to stvarno super baš nama posvete. Vi ste dio jedne velike Franjevačke obitelji, a jedna od središnjih stvari zapravo u tom vašem hodu u Franjevačkoj mladeži su i obećanja, s tim ćemo završiti ovaj prvi blok, pa me samo zanima vaše iskustvo nakon obećanja i prije obećanja, kako ste to doživjeli? Pa meni su uh, obećanja recimo uh, jako draga, jer uh, uvijek dođe puno Framaša i da me podrži u tome, jer uh, i onda shvatim koliko je to zapravo bitno živjeti ono što obećajem i, i da stvarno e, Franjevački život iako, iako sretan i veseo koliko treba biti ispunjen je ima tu neku svoju dozu zbiljnosti i odgovornosti koje, koje mi na svojim tim obećanjima i obećajemo. To je možda i prvi put da ste došli u situaciju da pred nekome javno nešto trebate obećat i da zaista onda i sami drug će reagirati nakon toga. Ja? Da. Pa vjerojatno je, da. Mislim, to je zanimljivo zato što ga obično kad ljudi čuju običanja, onda jao, što su to obećanja, to? to je onako, zvuči mistično. im jako mistično, da. I onda, ono, treba to ponekad malo demistificirati. Zapravo, to je jako dobra stvar i ovo što je doma, koji super rekao, ovoga, da si posjestimo kako neke jednostavne stvari koje smo svi pozvani bez obzira, jesmo li framaši, ili smo u svjetovnom redu, ili smo u nekoj drugoj zajednici, ili smo samo op općenito lajci, da smo pozvani živjeti evanđelje u svakodnevnom životu i uvijek se odazivati na poziv dobra. To je jedan opći poziv koji je zaista upućen svima, mi ga se odlučujemo e, znači vršiti po primjeru Svetoga Franja, na taj način to je jedna ta osobitost i naravno ovoga, kada je cijelo bratstvo, e, s tobom, to je još jedan onako kamenđić to toj kruni koji stvarno doprinosi svemu tome. Hvala na ovom prvom dijelu, jedan kratki glazbeni predak pa se vraćamo natrag, idemo prema Krakovu, prema Asizu i prema Rimu. Emisija Franjevačkog svjetunog reda. U emisiji Franjevačkog svjetunog reda danas o Franjevačkoj mladeži. Evo čuli ste i skladbu grupe Anima Una, Domagoj koja je danas u gostima jedan od članova te skupine. Koja je to pjesma bila? Uh, Putu raj put u raj. Eto, nadamo se da ćemo još imati prilike slušati e, njihove skladbe. Mi danas govorimo u pozivu o svijetu hodočašćima Frame u jubileju Milosrđa i to prema Krakovu, Sizu i Rimu, a u gostima su nam Domagoj Marić i Antonio Stanešić Framaši. Antonio iz smjesnog bratstva Siget, a doma koji iz Svjetske sopnice. U prvom dijelu emisije govorili smo o vašim osobnim iskustvima, o tome kako ste vi krenuli na svoj put prema Frami. A idemo sada pogledat uh, bogatstvo ljeta koje je iza nas i sve što ste i sami proživjeli, odnosno vaši prijatelji. Tako da imamo zaista dosta događaja na koje se trebamo osvrnuti. Da nije bio svjetski dan mladih, onda bi Frama i ove godine išla na svoj redoviti hod. Pa me zanima kako ćete najkraće, najzanimljivije opisati našim slušateljima što je to Franjevački hod i po čemu je to modirano od krunskih događaja u godini frame. Pa ja bih dao doma koju prednost. Doma, e, ja sam lani bio na hodu, e, pa to je jedno dvotjedno hodočašće koje nije klasično hodočašće. E, hoda se, dakle hodi dobi zato što se hoda hroz, kroz Hrvatsku po raznim mjestima zadnji hod je išao od dugog sela do Klajenca kroz Vrbovec, Zelenu Mariju Bistricu i Bistru. Svaki dan se čita, moli, moli se časoslov, ima se sveta misa, ima se program. Hoda se otprilike koliko 20 km, 40. Oni se dan na Oko 12-15 km se hoda svaki dan. Prije se više hodalo, pa je 10-15 godina, sad se to malo smanjilo. Da, e, i na pred kraju kodo čašća se ide u Asiz, stopama Svetog Franje, gdje je živio, e, gleda se ta e, mjesta koja su bitna da se shvati njegov život i na samom kraju se ide u Porcijunkulu, e, gdje idemo po potpuni oprost e, i onda prije samog polaska se ode, od, odemo na lavernu gdje je Franjo dobio stigme i tako završava naše hodočašće. Evo idemo sad malo se samo zadržati na Porciunkuli pa ako možeš objasniti našim slušateljima što je to točno Porciunkula i po čemu je ona posebna? E, Porciunkula je malo mjesto e, blizu Asiza e, gdje je Franjo prvi put e, znači našo neko mjesto mala crkvica gdje će, crkvica gdje će boraviti sa svojim prvim sljedbinicima sa svojom prvom braćom i tu se počela razvijati Franjevačka obitelj. Jednog dana je Franjevač išao papi da pitao njega da može li na tom mjestu svaki dan deliti potpuni oprost. Papo mu je rekao da može i kad mu je htio napisati dokument pravni da on to može raditi on je rekao ne ne treba mi ništa samo ako vi kažete da mogu meni je to dosta. Uh, to, to, znači, od ti, tog dana, od 13. stoljeća, uh, se u porcijunkoli svaki dan može doći uh, po potpuni oprost i to, to je jedan od razloga zašto Framaši hoda tamo, da, da dobijemo potpuni oprost. Uh, Kad god ste tamo. Da. da. I to je ta razlika u odnosu na ovu veliku godinu, na ovaj veliki jubilej u čemu je to? Pa ova, ova godina je nama posebno interesantna jer ne samo da smo u općenito kao i cijela crkva u jubileju Milosrđa nego se ove godine obilježava i osamstota obljetnica potpunog oprosta u porcijunkuli i to je sad zaista onako jedan dvostruki jubilej zapravo za sve nas. Kao da je papa znao, je, je da, baš doslovce to. Baš se lijepo potrefilo, a moguće da je znao vrlo lako moguće. A, tako da to, je, to smo ove godine malo odlučili Proširiti, odnosno malo smo odlučili i u skladu sa svim drugim uh, susretima i hodočašćima koja su bila ovo ljeto. Uvijek se to nekako pokušava potrefiti oko uh, samog blagdana Gospe od Anđela, uh, jer je ta crkvica u porcijunkuli Gospe od Anđela, koji je drugog kolovoza, a ove godine budući da je svjetski uh, susret mladih bio tako blizu, onda smo odlučili to proslaviti na malo drugačiji način. Ali zato je Papa Franjo brzo došao u porciju ukluve četvrtog kolovoza dva dana nakon. I evo što je tom prilikom rekao, dakle, želim ti sve poslati u raj, rekao je gospodinu Sveti Franjo Asiški na mjestu koje je četvrtog za pohodio Papa Franjo. Došavši u Asi s povodom 800. obljetnice porcijunkulskog oprosta, Sveti Otac istaknuo da Franjavački utemeljitelj nije mogao tražiti veći ili ljepši dar od spasenja, vječnog života s Bogom i radosti bez kraja koji nam je stekao kriz svojom smrću i uskrsnućem. I zaista veliki odjek bio tog njegovog posjeta, tako da ova godina u istinu je posebna kao što si i sam rekao. Je i vrlo milosna i bogata raznim milostima. Da, idemo sad, znači vidjeti što nam se još točno dogodilo ovog ljeta, dakle krenuli smo sad zapravo do onoga što je upravo aktualno, pa molim te onda Antonio samo da se još ukratko osvrneš. Franjovački hod ove godine redovan, je prolongiran, tako da se on održava dakle. upravo sad, On se upravo sada održava, upravo sada su naši framaši, njih oko stotinjak, u Asizu. Uh, plan je da se ove godine uz Asiz posjeti i Rim, gdje će se proći kroz Vrata Milosrđa i na taj način obilježiti taj, možemo reći, dvostruki jubilej. Oni dakle ove godine nisu hodali po Hrvatskoj, nego su išli odmah autobusima iz četiri mjesta zapravo. Tako se... U, su se odmah spustili, odnosno otišli su u asizi i nakon toga putuju u Rim. S obzirom na ove tragične vijesti iz Italije, jutros smoram te pitati naravno jesu li oni svi sigurni? Jesu, rekli su da ih je malo drmalo i da im nije baš u svim trenucima bilo sve jedno, ali ipak sve je prošlo u redu. Da, oni se ipak nalazi jako blizu Je, oni su samo 50 ili možda koji kilometar više od samog mjesta gdje se dogodio epicentar, tako da zaista je to Oni danas hodaju putima Franjevaštva tako da su upravo na tom hodočašću a Domago je imao sreću da bude prisutan i na svjetskom danu mladih po prvi put na svjetskom danu mladih da. u Krakovu, kako je to izgledalo tvoja očekivanja prije nego što si otišao i sad kad si se vratio, kad je to sve odležalo, kakve su ti iskustva i na što, što želiš posebno podijeliti s nama? E, pa Moram reći da je iskustvo bilo jako lijepo, e, očekivanja nisam imao jer uvijek e, gdje god putem uvijek pokušavam sebi potisnuti bilo kakva očekivanja e, jer onda tako mi bude i hodačašće i najljepše. E, moram reći da stvarno Krakow e, bilo sjajno. Srto zajedni što i zajednička molitva uh, svih, skoro svih nacija svijeta. Uh, zajedno sa papom je bilo on nezaboravno iskustvo. Uh, mi nismo bili tamo samo jedan ba, jedan dan bili smo tamo uh, od 25. srpnja do 31. srpnja. Zapravo prvi kolova kolo za smo krenuli natrag. Uh, evo, mogu reći da je svečana euharistija s papom. Bilo se stvarno jedno lijep, jako, jako lijepo iskustvo koje će pamati do kraja života. Evo, kad smo se pripremali za emisiju rekao si da je bilo to isčekivanje te mise, dva miliona ljudi, noćenje da. zajedničko, da je to bilo nešto posebno. E, da, e, u subotu se došlo na Kampus Mizerikordi, kamp Milosrđa, gdje se, održava, gdje se održala svećana misa, tamo smo došli dan ranije na večer, pa, pa je onda bilo dijene zajedničko s papom i onda je tu prenočilo dva miliona ljudi na otvorenom, u vrećama za spavanje, svi zajedno i onda je uvitro bila misa. E, imao si puno prilika i za susrete sa ljudima iz cijelog svijeta? Tako je, posobno, najčešće smo sre, sretali Italijane, ali ono, stvarno smo sreli jako puno ljudi iz jako puno država. E, zajedničke kateheze smo imali e, zajedno sa e, u jezičnoj skupini zajedno sa cijel, svim, svim mladima iz Hrvatske iz BiH i Srbije i e, e, bilo je jedan jako lijep običaj da svi koji su e, sudjenici tog događaja da ponesu iz svoje zemlje nekakve suvenire ili nešto što obilježava njihovu zemlju tako da smo se razmjenjivali s ljudima on, e, tako sam dobio stvaršta iz, iz, iz Sjedinjenih američkih izdržava, Litve, Velsa, Brazila, Kolumbije i tako. E, mogu reći da mi, da, mi, da mi to isto jako super i to će mi ostati kao jedna velika uspomena i tako. Već sati i nedostaje taj susret, vidim da, odnosno da. ljudi koji si tamo susreo. A, kad se vraćate s hodočašća, a, osjećate li se obogačeni za nova prijateljstva? Ostajete li u kontaktu s tim ljudima koji ste sreli? svakako ovoga to je zapravo jedan od najvećih segmenata su ta poznanstva i prijateljstva koja se sklope pogotovo što ono što je najbitnije, mi smo svi tamo braća i bez obzira na to što smo možda sada udaljeni, ne znam koliko tisuća kilometara, mi smo i dalje braća i jednostavno tako, a, jako se lijepo tako odnositi sa ljudima i to je zaista jedno posebno iskustvo i uvijek nam je svima onako, nam se malo stisne srce taj zadnji dan jer ono sad, ne znam, deset dana ili tjedan dana, ili ovisi koliko se već bilo, ovisi kako gdje a, sa tim ljudima si toliko povezani, sada na opet svako ide svojoj kući i to je to. Ali opet na to smo pozvani, to je i papa rekao na samom, na samom središnjem euharistijskom slavlju, po, upravo smo pozvani to svjedočanstvo i bratstva i zajedništva ponijeti u svoje, u svoja mjesta bratstva, u svoja mjesta, u svoje župe, u svoje zajednice, u svoje obitelji. Ne možete to čuvati za sebe nego trebate dijeliti s drugima. Naravno. Hvala vam i na ovom dijelu, idemo još jedan kratki glazbeni predah, pa se vraćamo nazad u studiju. alfa i omega tu vi te mogu rasti u ja čovjeka, na ti si kralje, brata križ neka lepoznata duha svijeta i da mogu vjerencije isprati grije u nano kiše ostati tvoj mali mali posprovito križu s ovim se veseli, da Oziv u svijetu. Emisija Franjevačkog svjetovnog reda. Evo nas je u trećem dijelu emisije Poziv u svijetu. Danas e, govorimo o hodočačima Frame u jubileju Milosrđa, putu u Krakow, Asiz i Rim. S nama su članovi Frame Domagoj Marić i Antoniju Stanešić. Govorili smo ove prva dva bloka zapravo o njihovim osobnim dojmovima. da smo vrlo detaljno prikazali što se događalo na svjetskom danu mladih odnosno na Franjevačkom hodu. Ali ima još nekih stvari koje nismo rekli a dosta su bitne pa bi ja za sam početak ovog dijela svakako htio. Uh, postaviti pitanje koliko ste se tamo na hodočašćima imali prilike susretati s drugim vjerskim zajednicama ili ste više bili vezani uh, framaši jedni uz druge ili ste bili raspoređeni da se možete družiti s drugim vjerskim zajednicima pokretima iz katoličke crkve i drugih e, pa sad u Krakovu smo bili zajedno kao grupa koja smo išli e, zajedno sa grkokatolicima i zajedno sa pripadnicima salezijanske mladeži ali smo funkcionirali zajedno kao jedna grupa. To je isto prilika da se upoznate onda? Da, da, da upoznamo je malo uh, kako funkcioniraju druge zajednice u našoj crkvi uh, da se razmijenimo iskustva da mi njima nešto kažemo o fram i oni nama o svojoj zajednici. Tako. Što bi bile doma neke onda sličnosti uh, koje su, koje možeš prepoznati i kod salezijanaca i kod Franjevačke mladeži na primjer? Pa evo, Salesijanci isto okupljaju uh, mladež Uh, Oni imaju isto te animatore koji su ameročko aktivni i zauzeti članovi koji se uh, u, u svojoj zajednici tako. Uh, ima dosta sličnosti, ali i dosta razlika, pogotovo u duhovnosti. Karizma je ta koja se razlikuje. Da, razliku, ja? da. dom Bosku, a ovdje je sveti Franja. Da. Uh, Antonio, uh, na marginama, kako se to inače o diplomaciji kaže, ne. svjetskog susreta mladih održao se i svjetski susret Frame. Obično to tako bude u svakog da, svjetskog da. susreta mladih dan dva prije. To je dosta važan susret, zar ne? Pa je, to je jedan od, jedna od rijetkih prilika da se zapravo susretnu Framaši uh, i drugi članovi Franjevačkih obitelji, odnosno Franjevačke cijelokupne obitelji, znači i uh, u jednoj OFS. A, svjetovni Franjevci, a, uz a, redovne skupštine, koje, međunarodne, to je zapravo a, jedini način da se baš iz cijelog svijeta, recimo znaju se događat povremeno, kontinentalni ono, ti kongresi i takve stvari, ali ovo je baš opet jedno zanimljivo iskustvo. Ne znam, kad vidite a, framaše iz Čada, iz Vijetnama, mm -hmm. iz Pakistana, to je, stvarno, to je stvarno interesant. Kažu da se njihov ujek lako prepozna po silnoj radosti. Je oni su uvijek posebno radosni i to nam stvarno može uvijek biti primjer pogotovo kada gledamo recimo uvjete u kojima su ti recimo ljudi koji su a, framaši u Africi oni često da bi došli na primjer na misu ili na neki framaški susret a, znamo za jednog dečka koji mora biciklirati 50 km svaki put da bi došao na framaški susret i onda recimo mi koji smo onako na pedalj od, od naših frama, od naših takvih franjevačkih župa, onda ono a joj ne da mi se nekad ovo ono i stvari, tako da onda da, oni isto u svojim teškim životnim situacijama žive na isti način Ajde. frajnu karizmu. Ja bih rekao čak ponekad i više. Čak i više. Možemo se u mnogim stvarima i ugledati na njih. Jer recimo isto tako u Pakistanu i u Vjetnamu su uh, režimi takvi da su jednostavno više neprijateljski uh, nastrojeni prema općenito katoličkoj crkvi i katoličkoj vjeri samim time i prema sva, svim vjerskim zajednicama i frami. Uh, tako da onda kad vidite na takvom jednom susretu da su ti ljudi popunili limit od, ne znam, deset mjesta su mogli, odnosno deset ljudi su mogli uh, poslati i deset ljudi su i poslali, onda je to stvarno jedno, jedna jako lijepa poruka jedno jako lijepo svjedočanstvo. Nekima od njih je to jedina prilika da odputuju iz zemlje. Tako, tako? je, tako je i to često puta moraju uh, recimo vaditi vize za poslovne poslovna putovanja i takve stvari jer inače nikad ne bi dobili recimo dozvolu da izađu iz zemlje. Mm -hmm. Idemo još malo na svjetski susret mladih. E, e, tu ima dosta stvari koje su se također događale u, osim ovog glavnog programa. Hm. E, ti si doma koji su zapravo i u nekoliko aktivnosti koje je organizirao Skac, zar ne? E, da, e, Skat je imao 29. srpnja e, koncert na trgu Volnica. To nije glavni trg, to je jedan trg blizu židovske četvrti u, u Krakovu. E, o, došli su nas slušati e, Hrvati, ali ne samo Hrvati nego i Španjolci, Portugalci i e, još par e, zemalja e, evo, napunili smo trg, napravili smo odličnu atmosferu ja inače nisam stalni član skaca, nego eto, privremeno tad, e, samo za tu priliku e, Reakcije su bile dobre, Da, da A gdje ste bili smješteni? E, smješteni smo bili u Novom Bježanu u predgrađu Krakova. Kod obitelji ili? Da, u obiteljima smo bili smješteni. Kakva je bila tvoja obitelj? Pa evo, stvarno moram pohvaliti Poljake kao domaćine. E, tretirali su nas kao da smo njihova vlastita djeca. Kuhali nam, prali e, robu i tako, ali najviše me oduševilo kad smo se vratili sa kampa iz jer padala je kiša a pošto nismo mogli koristiti svoje kabanice jer smo ih... E, koristili da bi mogli na njima ležati, pa su nam se malo oštetile. Došli smo mokri kući, a domaćica nas je grlila i odmah uzela našu robu, stavljala da se suši i tako puno nam pomogli i stvarno sam odošeljen gostoprinstvom Poljaka. Super iskustva. Često kad govorimo o hodočašćima, onda ljudi koji nikada nisu bili i psi pokušavaju to zamisliti, pa često postaje pitanje, pa dobro, što radite cijeli dan na jednom hodočašću? Pa, hodočašća su uvijek mjesta ne samo molitve, e, sve te misle koje uvijek nekako središte svakog tog dana na nekakvom hodočašću. E, ne može proći dan bez Euharistije naravno, ali ovoga e, nije samo to, nego uvijek taj hod uz pjesmu, e, uz ples često puta je zaista nešto jako, jako zanimljivo i nešto jako, jako lijepo. Uh, I ne samo to, nego to nam je ujedno uh, često puta i prilika da svjedočimo drugima uh, radost naše vjere. To, mm. je, to je stvarno isto jedna ovako povlastica o kojoj često puta ne razmišljamo. Ne samo da formiramo sebe, nego možemo svjedočiti i drugima o tome kako mi živimo. I sad moramo uh, se osvrnuti na one poruke koje recimo kad, kad se vraćamo u Asiz, onda treba spomenuti ono što je papa vrlo jasno rekao nedvojbeno kako se nitko ne može ispričati o zadaće sudjelovanja u Milosrđu. Pa koliko mladi danas, po vašem mišljenju, kako gledate i, i svoje vršnjake, se prepuštaju Milosrđu, postaju hodočasnici na radosne vijesti, kako biste to komentirali? Mislim da mladi su dosta otvoreni za to. I mislim da je upravo Papa Franjo ovo jako dobro zapravo i sa cijelom godinom milosrđa da se puno približio mladima. Upravo mladi su ti koji su često puta jako potrebni milosrđa, pogotovo općenito i ne samo framaši, nego općenito mladi su stvarno uh, potrebni tog svjedočanstva milosrđa u današnjem svijetu koje nudi razno razne poruke. Tako da, uh, a ujedno milosrđe je najbolji način evangelizacije. Tako da to je zapravo u onoj trasi u kojoj smo putovali već neko vrijeme ovo je jedan onako zanimljiva, ali očekivan korak. Mm -hmm. Dogodili se nekad na hodočašću da zbog umora jednostavno ste premoreni, nemate volje ni snage za bilo kakve duhovne aktivnosti? Pa dešava se nekima da su tako premoreni, ali ja iskreno uvijek pokušavam iz hodočašća izvući najviše, pa često puta iako umoran nastavljam e, nastavljam sa aktivnostima hodočašća. Kako je zapravo da izgleda jedan dan, recimo u Krakovu? Pa evo Danik, recimo kad smo imali kateheze probudili smo se ujutro oko 9 sati nam je krenula kateheza i to je zajedno sa pitanjima, to su nam vodili biskupi i zajedno sa pitanjima to je trajalo negdje do pred 5, 15 minuta prije 11 sati, onda je 11 sati bila misa zajednička. To su naši biskupi bili? E, biskupi e, na, Mijogorski mm -hmm. onda e, monsignor Marko e, Semren i, i nadbisku u Beogradski Stanislav Hočevar. Uh -huh. e, monsignor Mako Semren je u Banja Lučki uh -huh. nadbisku. Uh -huh. Franja Da. I zadnji dan e, nam je došao monsignor Josip Bozanić. Aha. Uh I -huh. e, tako i onda smo imali zajedničku mislu s njima i onda e, poslje smo imali to nekako slobodno vrijeme gdje smo imali vremena da razgledamo grad, posjetimo festival mladih koji se održavao e, na različitim mjestima po gradu i tako i većina smo tako provodili dan e, negdje obilazeći neke stvari i uvijek je navečer bio neki program, recimo e, doček pape, jedan dan bio, drugi dan je bio e, križni put s papom i tako. I onda smo se navečer vratili svojim kućama i razminjivali dojmove zajedno s svima koji su tamo i družili se sa svima koji su krenuli s nama u Krakov. Nitko ne spominje ispovjet kao sastavni dio hodočašća. To, je, da, to, naravno, se da, to se kao uvijek podrazumijeva kao neki pokorničko bogoslužije koje uvijek ide nekako ruku pod ruku sa Euharistijom. A to je jako važna komponenta cijelog hodočašća. Svakako. I upravo pogotovo u kontekstu milosrđa i to je, to je jedna od ključnih segmenata svakako. Kad ste sad to sve prošli i slušate iskustva vaših prijatelja, mislite li da Franjevačka mladež ima najbolja hodočašća u odnosu na ostale zajednice? Pa ne znam ne znam kako su hodočašća drugih, ali uh, hod i hodačašća Frame su zasigurno jako, jako dobra i jako, jako ispunjujuća i sigurno nešto što je jako dobro doživiti u svom životu. Mm -hmm. Pa Domago je odlično rekao, u principu, znači uh, ono što je, bez obzira naravno da su sva hodočašća jako i jako lijepa, ali ono što posebno nekako karakterizira naša hodočašća i općenito cijelokupno uh, naše bratstvo je upravo to što je ono bratstvo. Prije mm -hmm. svega je bratstvo i taj osjećaj mi često puta onako kad uh, se šalimo između sebe onda kažemo uh, prijatelje možeš birati ali braću ne, mm. <laughs> konotirajući ali to je zapravo istina I, uh, ali to je i ono što je Sveti Franj rekao, gospod mi je dao braću i taj, uh, kad čovjek osjeti taj, uh, doslovce, tu rečenicu gospodin mi je dao braću, to je, to je jedno prekrasno iskustvo koje svakako nadopunjuje općeniti sam kontekst hodočašća. Ovo su bila posebna hodočašća u kojima uh, je bio više naglasak na mlade, ali uh, smatrate li da je potrebno puno više zajedničkih hodočašća između Franjačkog svjetunog reda, uh, Frame ili... Nešto slično? Pa mislim da bi svakako bi pomoglo općenito u formaciji kako i Framaša, tako i svjetovnih Franjevaca, jer uvijek imamo što naučiti jedni od drugih i to su uvijek lijepa druženja i svi smo članovi Franjevačke obitelji, to je zaista. Recimo ja imam iskustvo sa drugog Europskog kongresa koji je bio Lani u Mostaru. Gdje su bili zajedno Framaši i Svjetovni Franjevci, to je zaista bilo jedno prekrasno iskustvo, uopće ono razlika u godinama nije nikakvu igru igrala, ono čovjek, uh, Svjetovni Franjevac od 70 godina i mi koji imamo 20, nije uopće bilo razlike. Svi yeah. Pa ja mislim da bi nam to kao Framašima sigurno puno pomoglo jer uh, mi nikad ne, nećemo, nećemo ostati zauvijek mladi, tako nećemo moći zauvijek biti u Frami, ali bi pomoglo puno recimo kada, bi nam, kada, kada bismo tako recimo zajedno hodočastili imali neke zajedničke susrete sa FSRom jer naša formacija u franjivačkoj obitelji vodi do toga da iz frame recimo odlazimo u FSR mislim ne mora to nužno tako biti ali sigurno dosta framaša razmišlja o tome da nakon frame ode u FSR i mislim da bi zajednička hodočašća puno pomogla u tome i potakla neke da se odluče za to. Evo tako polako idemo pred kraj emisije, pa ćemo na samom kraju zapravo dati vama priliku da i kažete par riječi mladima koji vas slušaju, koji možda nisu članovi Franjevačke mladeži. Što biste im poručili? Pa osim ovih poruka koje smo već do sada iznijeli, mislim da je tu zapravo sadržano sve. Jer mislimo da općenito ta tema milosrđa koja se cijelu ovu godinu provlači i pogotovo kroz ova naša hodočašća. Uh, to je, uh, mislim da je to uh, Papa Emeritus rekao, uh, to je zapravo jezgra evanđelja i samim time jednostavno ako pazimo na milosrđe, obdržavat ćemo i ostatak evanđelja. Pa, evo, ja mislim da, mislim, mogu reći da crkva uh, nudi puno više od samo nedeljne uharistije i da se mladi čovjek može naći u crkvi, ne mora se nužno našći u frami, ali postoji puno uh, djelovatnosti. Uh, pu postoji puno e, molitvenih zajednica i općenito zajednica u crkvi gdje se mladi čovjek može naći i doživjeti predivno iskustvo i produbiti svoju vjeru. Hvala domago i evo za sam kraj a, slušali smo kroz ovu emisiju u glazbu Anima Une. Imamo još jednu skladbu za sam kraj. E, ne. Ne, ova, ne, ali ova gla, gla, uh, skladba što je bila nakon, pro, nakon drugog Tako bloka. Druga je sklaba koji su napravili animovno zajedno sa Anom Ostojić Rastimo u ljubavi To je i svestrano stramaše što i sviraju i pjevaju i hodaju da. i prisutni su na svim razinama tako da nemojte se iznenaditi ako ih sretnate i po ulicama da veselo svjedoče i navještaju. Evo poštovani slušatelji, bila ovo još jedna emisija poziv u svijetu uh, u kojoj smo danas govorili o hodočašćima frame u jubileju milosrđa. U kratko vas i gosti su bili članovi frame Domagoj Marić i Antonio Stanešić. Mi se čujemo ponovno za mjesec dana, a do tada miri dobro. Hrista izbrisa svaki du.